Beraz, e, arte arteaz interesatuko gara, e, datuzen minutuetan eta beti bezala, larraitz ugarte mendia, bera ba, e, arte eta marrazketa irakaslea. Dugu, kaixo, e, zer moduz? Kaixo, baitor, ongi, ongi, Beraz, beraz, segidan, e, beste e, emakume artista batekin e, jarraituko dugu, kasu honetan mire gonzalet goiko etxea, eta bere lanak ezagutzeko aukera, izango dugu, ezta. Hori daitor bai. Mm -hmm. Beraz, bueno, lehenik eta ben, goazena orkestera, nor dugu, Miren Gonzalez. Bai, ba, Miren González goikotxea, e, artista tolosarra dugu, maiatzaren iruan jai ozen, irurogeita mairugarren urtea, mila bat ziron dira, irurogeita mairugarren hau da, egun berroita urte ditu. Ibilbide luz eta oparoa egindu arte munduan, egia saan, nik esango nuke jaiotzez dela artista Miren eta izugarrizko bidea duela, eta bide polita bai. E, Mirek hogei urte zituela e, Londrese intzunbidaia eta han esaten du abiatu zuela bere ibilbidea artistikoa. Antxe ikasketa ezberdinak egin zituen, ondoren kuenkara etorri zen arteerrak ikastera eta azkenik Bilbon Mubukatuzu Euskal Herriko Unibertsitatean doktoretza egiten, Gero, zehaztasunez, esango ditu ez bere, bere formakuntza zen izan den. Horren ondoren, e, Eusko Jarlaritza eta Diputazioen bekei esker, edo laguntzei esker, mundu guztitikan ibi, e, ibilizen, e, bidaiatzen. Tailandia, Argentina, Brasil, edo Indian. Imaginatu baitortze e, e, ibilbide ez da. Eta esaten dut berak, eh, bidai hoietan, e, berak, eh, margoen, margoen elementuak barneratu zituela. Hango uh -huh. kultura oso ez berdinak eta direla eta bera ba bazijoan e, begirekiekin eta pertsperzio hoiekin ba elementu horiek e, barneratzen. Uh -huh. Eta behin bueltatuta bidai horietatik edo oso garrantzitsua izan zela ere bertako bekak, bai bilbo arte eta bai artelekun egindako ibilbidean. Bertan, emandako aukerarekin, ba, ja, profesionalki edo lanean hasi zen. Eta sortu zituen 2008.2. garren urtebit artean, vitamine espazioko bazkide izan zen, sortzaietako bat. Gero 2008.2. kulturtruk proiektua sortu zuen, izan zen artistetako bat. Eta 2000 amazazpi ezkerozti gaur egun arte Marte e, zean Elkarteko artista da. Marte irunen dagoen e, laborategi bada, arte laborategi bada, eta bera da sortzaia eta bertan da bilanean. Uhum. Hori pixka bat... E, Basarre gisa ditu. Bai, bai, noske, eh? Miren, noske bai. jakiteko. Esango dugu, bueno, bai, bilbide luzeko artista bada daukagula, bai. kasu honetan, eh, bueno, bai, Miren Gonzalez, e, goikoetxea eta baita ere, bueno, ba e, irabazi ditu, bai. e, pixka bat aipatuko ditugu, eh? Bai. Esan bezala, bueno, la burbildu dizuet pizka bat eh ikasketena, bai, baina hasitzen horrelako eh, Londresen, horrelako dekorazion eta pintura, horrelako zerbait egiten, hortikan pasatu zen arte derrak egitera eta gero doktoretza eta teksi, tesi desberdinak egitera. Tesi horietan, eh, uste, esan da esatia, zeren bertan eh, landu zuena, gazteleraz esango eta dena kulertzeko ze, alain zuen, Bat. la repetizion como kombinatoria de unidades en un pronseso akumulatibo. Anaperizio hau da berari e, interesatzen zaio asko gauza txikien akumulazio horretan beste irudi bat sortzea. eta hortik and dabil pixka bat bere lanak. Mm -hmm. Pero, sakonago esplikatuko dizuet. Aitor onndo esan duzun bezala ba, jo baeka eta pila bat izan ditu egile esantan, denak esateko luze. Mm -hmm. Bai baina hasi zen demagunez bimilahiruan ja e, serio hasi zenian balenengo saria lortuzun, pinturako e, lehiaketabatean gaiartan, e, ondoren artelekun 2000 eta lauian, Eusko Jarlaretzako beste beka batekin, adur bidazoan, bueno, 2000 marra, mabi, emiretzi, ogei, bai, gaur egun arte, 2000 eta ogei tairuan, e, izan duzen diploma finalista, eta bere e, lan oietako bat ekarri dugu, ba... Horrela, eh, ikusi eta entzuleak bai. irudikatu dezan, ez? Osondo. Eta hoien artean beste hainbeste, hain eh? Gara, pentsa. Bai, eta e, zea berdinean, hildo berdinean erakusketak. Ba, asitzen erakusketekin, 2000 garren urtean, eta edo hori da berak esan diana, de, seguraski ofizialak ere bai. zirenak ere egingo zituen, eta 2000 eta hogeita iru arte gelditu gabe egondu da. Ba, esango izkizuet pixkaba lekuak, Bilbon asko egin ditu, Brasilien, Tailandian, mm. Esteponan, Indian, Urretxun, Tailandian, Hamburgon, Teruelen, sanai dut, e, aitor. Bye, e, bye. Iaia mundu guztian egon den lekuan egin du erakusketa bat mirenek. Bye. Oso artista aberatxa, bye. aitor. Dudo gabe. Eta gaur, bueno, ba, bere proiektu eh batezi e, interesatuko gara, e, o, ber proiektua. Orida. Eta horren barruan, proiektu honen e, barruan, ba, lan batzuk aipatuko ditugu, esta. Hori da. Hori da itor. Ba, gaur egundabil ber berak ber eh hitza jarri dion eh uh -huh. proiektuetan. Ber euskaraz berrikusi, berreraiki, bermodlatu, berregin Eta bar, ezta hortikan jarri zeon berak izena. Abiatu zene proiektonekin, bimila eta amazazpian, ba, antxe, ba, estudioan bazitun berrogei mila lan, ez, aurreko lanak. Mm. Eta antxe, e, lientze hoiek begira, pintura hoiek begira esan zu, jo, pintura hoekin zer egin. Bueno, ba, zer okurritu zitzaion, haiek haietako batzuk hartu eta puska txiki txikitan moztu. Eta puska txiki hauek egintzuten emultzokatu, bai kolore edo tamainaren arabera. Eta gero berriz eraiki zituen. Bainaz zituen margotu, egintzutena ziren hiltzeekin eta beste hol eta miso baten gainean e hiltzatu zituen. Hori da Mirenen e, prozesu. Eta gero beste bi obra ikusiko ditugu e oinarrituta e egintzen kolas moduko horretan egindako pinturak. Aldo. Pasada bat, aitor. bai, bai. Bai. Piska bai. bat igual e, a, e, nola gero eh aipatuko ditugu labu obrak, baina e, ikat, e, entzuleak eh ulerdezan eh piska bat obraren garapena edo aipatuko dut, bai. bai. Bueno, berak egiten duena da esan bezala. Eh puntua da eh puska txikitxoak aurkezpenan esanduan bezala, berari asko interesantzen zaio eh puska txiki asko elkartzen ditunean beste bat sortzen dela. Ta berak hori maite du, gustatzen bai. zaio, ibilbide hori egitea gero eikustenen bukaera horretara iristeko. Uh -huh. Orduan duan, kolasmoduko bat egiten du. Ber, euskeraz, berriroitzatik ez, aurrizkia izango zen, eta horregatik berak ber jarri zion obrari. Baina baita gazteleraz, naiz eta ber ikusi ubekin izango ditzateken, bai. baina baitare berari, E, eramaten dio ere ikusi hortara, zeren berri ikusten dugu ikusi. Bueno, yeah, bera hor bai. ere jokoan, ez bai, zibilizen bai, bai. proiektuaren e, izenarekin. Eta orduan ikusi horretan e, detaile guztietan gozatzeko gombidapen bat egiten du berak. Mm Horrelako -hmm. zerbait aurte ezten du bai. E margotetako lientzioekin egiten duena da eksperimentatu eta aurreko lan guztiak berr erabiltzeko gogoa ikaragarria pistu zitaion, ta orodan hasitzen hoiekin ba elkartzen, mozten, e, juntatzen, desegiten, pizkat a ber zer e, sortzen zen, ez horiekin. E oleozati Txiki bakoitza egiten duena da, esan bezala, e, egur baten gainean, taulero baten gainean, tela bat jarri, eta hor, hiltzatu hiltze txiki batzuekin denak itxeki. Pegat, e, e, e, e, eutxi iten ditu taula Mai. horretan. Eta esaten du, e, sortzen duen irudiak dela erliebe moduko bat. E, horri esker, erliebea, nola, ez dauen guztiz itxat, itxatxita... En, Oial puzka hori gelitzen da relievean bezala, altsatua, ez da, puzka bat. Hortuan, esaten du horrek ematen diola dinamismo, ematen diola mugimendua. Eta, e, depende zehar argi horrek, ba, sortzen duela mugimendua, ez? Uh -huh. Hori, adibidez, ikus dezakegu bikainaito hor, lehenengo obran, ber, guztia dira ber proiektukoak, hor duan, izango izan lirateke ber. Bertiñak, hori Ze aldatzen da urtea, zeren lan uh -huh. prozesua esan dugu asi dela 2000 eta amazazpian, urtea eta pues, e, bukaerako produktoa, pues, e, ja egungoa dela, e, lehen urtekoa 2000 eta 20. Aldatzen da teknika edo teknika berdina mantek. Bai, egiten duena da, hasieran horain arte, esplikatu dudan bai. prozesu horretan, oialetan, oinarritutako horretan, egiten ditu asieran, hortako orta, bi obraekarri ditugu, Bat dela e, metrobateko diametroa duen, bai. e, kuadro bat, eta da zirkunferentziala, bai, bai. E, borobila, e, kusiko genuke. Eta da, da olioa mirse gaina, eta taula hiltzatudan, oza, oial guztia hode, itxekilakor hiltziakin. E, gero beste bat txikiagoa, dela berrogeita mar zentimetroko diametrokoa duena. Bi hauek dira, bi mila eta bederat emerezian egindako obrak. Ikus ditzak ezue, pasada bat, berak esaten du e, berari ere irrika hori sortzen zitzaioa e, gerturatzearen eta ikusteaz. Zer esatezu joe, nola dago eginda hori, de puska, hola, zer gatik handa depuska hori, zer da hori. Eta mm. horren e, konturatu dela erakusketetan eta jendea gerturatzen dela ikustera ez. Mm. Ez dela, agian, e, languztiekin aitor beti e, bai pintura dela edo marrazkia dela normalan zer egiten gara e, urrundu. Ondo perzi, perzibitzeko, ez? Obra bai, hori. Bai. Bakas honetan pixka tefektu ez, berdina. Gerturatzen gara ikusteko zerra egiten du hor. Ba, egiten duena, berak esaten du, e, direla begi batzuk bidezela, ez? Horregatik intzitula zirkunferentzia eta berari gogorarazten dizkiela planeta berri batzuk bidezela. Eta niri egia esan aitorere e, bi obrauek e, gogoraraazten diate... E, ba planeta fantastiko batzuk bezela, ez? Da bai. ni jolas tudet piskat bere ber horrekin aitor eta esaten, un, bueno, vera orain dago Marten, ez? Eta zergatik ez berte, berte planeta, ez? Ez dakit, hori ez berari ez diotai, <laughs> patu pixka sorpresa gisa bueltaka horretxean, eta esaten bueno, berpiztu da, berte planeta, ez dakit. <laughs> Noen da, planeta mota Bye. egia da, eta jo, ba, dira, planeta biziak, alaiak, ikusten e, dugu, e, bai metro bateko diametroa duen, e, Eh, zea, planeta horretan edo obra horretan, eh Urdinpilo, ez? Hori, gero esamar nizun, be eh, eh, de, oso deigarria egiten da, lehenengo bistan, lehenengo kolorea eh, iristen saizun hori, Urdin Vai tonalidad ezberdintako ordine hori, ez da. Claro, esan dugu bere prozesu horretan egiten dituela, mutzokatu claro. no, no, moztu dituen guztia koloretan. Bye, bye. Orduan, berak ze sortzen du, ba, olako itsaso edo mugimenduko, bye. ez? Bye. Eta gero, ilunagoa diren tonoak, kasu honetan beltzak eta naranja batzuk ere ikusten dire, beste txikilla denean kolore biziagoak ikusi ditzakegu. Ta, ba, ba, izango lirateke, olurra, hauskalo, ez? Bere, berte planeta honetan zerregi bye. duen. Bye. <laughs> e, mirenek, baina egia da sortzen duela mugimendua, Neri sortarazten dit, irrika gerturatzeko eta ikusteko, eta zerbait alaia, eta itxialdi berean bai, planeta edo begia, edo zerbait, hori egia da, zerbait bildua dela forma horrengatik. Bigarren kuadro horretan aldiz, txikiagoa den horretan, Ba, kolore biziagoak erabili ditu, baina badabudere berriz urdinak e, txurire bat, baina gero baditugu ez gorria, laranjak eta horregatik ez kolore biziagoak. Eta gauza bera ez mugimenduan nik ustetere azkenan zirkunferentziala izan da ez begiak ere ogarunak bai. egiten digu pixkan mugimendu hori bai. sortu. Eta hoien gainetik berak gero zer zerregindu. Hau, hauek esan dugu margotu zituela 2000 eta bederatzean. Eta gero zer eginzun? Bale, ba bazetun bat margotuak. Eta ordain esantzun jota zergatik ez? Nik orain hemen ikusten dudan, dunanekin demagun benetako planeta dela, zer ikusten dut? Ba, ordain oinarritu zen erliebe horietan eta justapozizio edo superposizio hoietan, ba ateratzeko berriz e, ba, kuadro batean, e, oleo batean irudiak. Bale. Eta horrek hart ditugu beste bi kuadro horiek. Direla, e, ber proiektuokoak ere bai, e, bat da, eunda berrogeita mar, biderrela rogeita mar zentimetrokoa, eta jadire lehen gurtekoak gaitor, 2008koak. Hortan, e, bete-betean dago proiektuenetan miren, Bye. bai. Eta ikusten dugu nola, baia baiadaen, kuadro e, e, laukizu zen bat, horizontalean, eta ikusi, ikus ditzakegu nola, izango lirateken lupa batzuk bezala planeta horietara gerturatu direnak tartu ditu pusketan. Eta puskoiek margotu ditu bata bestearen gainean jarrita, ez? Horrelako zerbait nik imaginatzen dut. Eta egia da, e, dinamismoa ematen duela ere, mugimendua sortarazten dela, ze plano desberdinetan bezala margotua daude, mm -hmm. baina egia da, lehenengo planeta horren e, kaotikoa den eta izugarria den mugimendu zoragarri hori, ba, e, limitatzen duela, ez istutu egiten duela pixka bat, nik esango nuke. Mm -hmm. Urdinak berriz, haitor, ikusten dira urdinak, eh? eta gero, bueno, hortxe sartzeitu ere okre hori txuri batzuk. Bai, pixkat joku hori egiten du. Tazkeneko kuadroan, bestean, dela ber proiektuko ere bai, da e, formatoa e, karratu batean, eunda berroita mar, bider, eunda berroita mar, hau da, kuadroa hundia dira. Ta gauza, bera, ikusten dugu nola, e, art, gerturatu duen e, begi bat izango letezera, lupa bat bezala, kuadro horretara, planeta horretara, eta e, hartu ditun puxka guztiak, eta sort, sortu du mugimendu hori, ezta da, demora guztian daude, E, planeta horren puxka baten mugimenduak. Eta gero egiteitu planoak bezala, konturatzen zara itornola bai. e, kuadroaren barruan egiteitu lehioak bezala, ez? Mm -hmm. Supor, oza, bai. berak esaten du, e, justa pozizio bat bezala egiten dula, bata bestearen gainean edo, bai. ez? Ta hor berriz, pixka bat horregatik esan dute zearen hasieran, aurkezpenaren hasieran, unitaten akumulazio eta kombinak eta bat egiten du. Sabera badabil, bere buruan, e, beti gai, gai horretan edo, erakartzen kartzen dion, e, gai horretan. Mm -hmm. Gero esaten du, e, hau da, haue bere hitzak dira, eh? Nere buruan, dabiltzaten ideiak gehienetan, gizakiak eta gizakien arteko harremanetara jotzen dute. Planetaren ibilbidea, gerrateak, mundu migratorioak, gatazkak, jende pillaketak eta bar. Planeta osoa hartuta batzuetan eta ka, e, gizabanakako harremanak besteetan. Ustedet, e, parrafotxo horrek, bai. ongi laburbiltzen dula mireneen elana ez da? Bai, dudari gabe. Bai. Bueno, ba, benetan, e, lan interesgarria, ezagutu duguna, guztiz ezberdina, honen artekoekin bai. e, alderatuta, e, eta kaso honetan, ba, miren González e, Goikoetxea, e, artista, ezagutu bai. dugu, ezakit e, azken e, bueno, e, zerbait aspi marratzeko, edo zerbait gehiago gaituko. Bai, ba, bueno, ni kaso honetan ikusiko nuke, ekarri e, duguna dira, bai diren lau obra ezberdin, baina gai bera. Orduan, egia da, ba, e, mirenen obra ulertzeko e, gerturatu eta erakusketa batera, benetan, aberatxa dela, oso obra erakargarriak egiten dituela, neretzako, dinamismoak, biziak, eta e, gogoak emate izuna berriz ere ikusteko. Bera artista hon bezain alaia, eta ustede... Hori e, isladatzen dela, Baen. bere obran ikusten dela, polita benetan. Noske baietze eta gombidatzen ditu goitare entzuleak, e, ba, mirenen e, lanak e, ba, ikusteko, Enbirenek badu eh, web horrealde eh, bat, mirengonzalezgoikotxea.com, bai. miren eh, bai. web gunean, bai. bertan sartzea eta bueno. Bai, eta arakatzea pixka harakatzea bat. bat. Zer, dira azken Zabue dira, azkeneko urtetan e, egindako lanen labur pentso bat. Mino, baditu, bai. pila pila bat. <laughs> interesgarria benetan. No, eski baiet, ba, guzti horrekin gelditzen gara, larraiz esker mila, eh, benetan tan bagurean izatagatik. Zuri aitor, urren arte...